– Ha lehet, – mondta Péter. – Neked bármit lehet édes, – válaszolt Kata, és elsietett a főzőkonyha irányába. Kis idő múlva Péter asztala mellett állt a gőzölgő csészével. – Tedd csak leide, mondta Péter. – Köszönöm. – Körítést is kérsz, vagy csak kávét simán? – kérdezte kacéran Kata. – Ne hülyéskedj, – mondta. – Még csak délelőtt tizenegy óra van. –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 Felnőtt nő vagyok, de beléd szerettem az első pillantásra. Tudom kezelni a helyzetet, mondta. De tudnot kell, ha te nem tudod tartani a két lépést, ne csodálkozz, hogy letolom a gatyádat. Megértetted? fejezte Bekata. Igen, meg, válaszolta meglepetten Péter. A pincér közben kihozta a rendelésüket, és nekiálltak enni. Péter most érezte, hogy igazából milyen éhes is volt.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 – Viszontlátásra! – nyújtotta a kezét búcsúzásul az ügyfél. Péter távozáskor a szemesarkából látta, hogy két jól szituált üzletembernek kinéző pasas telepedett le ahhoz az asztalhoz, ahol nemrég még ő ült. De a szája széles mosolyra húzódott arra a gondolatra, hogy most tett be a táskájába egy 70 millió forintos szerződést. Ennyi a jutaléka, hogy most az ügyfél aláírt.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 Ömlenged, Zoltán. Holnap, akármikor jöhetsz, ne kapkodj, aludj jól, fejezte be a beszélgetést. Te is, búcsúzott Péter. Egy 21 éves Nikka Taketsuru viszki, az egyik legjobb japán viszki. egy 7 decis palackára 195.990 forint, baráti áron. Na ja, jutott Péter eszébe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 Jó helyre szólt a jegyük. A Mamma Mia című filmet nézték meg. Sztárparád és szereposztás, jó dalok. Egy szóval jól szórakoztak. A mozi után beültek a kedvenc bárjúba. Rendeltek egy pohár fehérbort, és beszélgetni kezdtek. Ma is be fog nézni a barátod? Kérdezte kis séfélszegen Anna. Anita annára emelte a tekintetét, és az jutott az eszébe, hogy nem is beszéltek még Laciról,